Політика. Політика – мистецтво і наука досягнення певних цілей, шляхом впливу на суспільну думку, уряд і людей, які мають реальну владу. Дії будь-якого уряду тісно пов'язані з політикою. Людей, які прагнуть створити свій уряд чи впливати на державну політику, називають політиками. Передвиборна кампанія. Під час виборів політичні партії висувають кандидатів публікують свої програми. Політики виголошують промови, виступають по радіо і телебаченню, влаштовують зустрічі з виборцями. Існує дві основні виборчі системи. Одномандатна – перемагає кандидат, який завоював більше голосів, і пропорційне представництво, коли можна голосувати одразу за кількох кандидатів від різних партій. Успіх сучасного політика – Дуже залежить від його вміння використовувати пресу і телебачення. Тепер політики віддають перевагу виступам по телебаченню, а не публічним дебатам. Ліві і праві. Політиків часто ділять на лівих і правих. Ці терміни дістались нам у спадок від Французької революції 1789 року, коли прибічники короля займали в національному зібранні місця праворуч – а противники монархії, ліворуч. Сучасні праві політики звичайно підтримують суворий законопорядок, економічну свободу та існуючі інститути влади. Ліві ж виступають за урядовий контроль в економіці, реформу державних інститутів і прийняття м'яких законів. Групи тиску. Групи тиску звичайно виступають за щось одне наприклад, за заборону на генетичні дослідження чи за припинення будівництва нового шосе. Вони прагнуть мобілізувати суспільну думку виступами в пресі чи демонстраціями та мітингами. Іллюстрації На малюнку зображений кандидат у віце-президенти США Альберт Гор на зустрічі з виборцями під час передвиборної кампанії 1996 року. Репортажі про подібні масові акції передаються по телебаченню. Вони надихають партійних активістів і дають можливість політикам донести свої програми до населення. Чартисти скликали масові мітинги і подавали петиції до парламенту, вимагаючи політичних реформ, введення загального виборного права і таємного голосування.